Pe antiga mărțoagă a Gasconului Stau toți și oftează mm. Mm. Blestemate zaruri hm. Blestemată clipă Blestemate degete Târciu Maru scosese tocmai friptura de la tavră. O porta rumenă pe deasupra clampirilor apurite. Aș fi dat Sânta Împărtășaniei pe șapte ani doar pentru acest vârt. E unul va trebui să-mi și mustața. S-a cuibărit mirosul de friptura în ea și o văd tot timpul înaintea ochilor. Să nu mai vorbim de asta, vă conjur.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 De ce ești trist, amice, D'Artagnan? Nu cumva tânăra, ziua sa... Încântătoarea... Constanță... <laughs> N-am mai văzut-o de trei zile. Ah, cingașe ființă! Nu mai de pe aici de teamă să nu cred cumva că vine pentru chirie. Ce oh. Cine e? Eu sunt, bonachiu, proprietarul! Mm. Mă veți ierta că am îndrăzit să tur vorbura dumneavoastră în dispoziție Aș avea ceva de discutat cu domnul D'Artagnan Știu, domnule Bonacieux, sunt încântat că vă văd Dar aș fi fost de-a dreptul fericit să vă pot plăti chiria Țin totul să vă reamintesc că ați avut bună voință Să-mi să mi solemn plata chiriei încă pentru sâmbăta trecută Exact, domnule Bonacieux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 Frumoasa Constanță! Ei bine, domnule D'Artagnan, am socotit, nu fără folos, să vă științesc că sunt pe punctul de a mă căsători cu această persoană. Oh. Mm. nu sunt nici bunic? Străbunic! A, atunci sigur străbunic! Mă jigniți, domnule! Sunt doar o rudă foarte depărtată a străbunicului ei și... Și am obținut dispensa eminenței sale Cardinal. Biserica nu se opune. Dar fata.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 Rea, norocostul mire! Domnule Bonație, închina acest pahar cu noi <grivă> cu plăcere, dar. Nu văd niciun pahar. Aaa, piam sem! Piam Blanché, blanché, blanché, blanché, blanché, blanché, blanché, blanché, Blanché, blanché, Plancée, Planchet, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Plancher, Aïsha, Fuchs Pestedrum. Din ordinul domnului Bonașeu, cinci carafe de vin roșu. Vă rog. ce carafe de vin roșu. Da, da, da. În contul domnului Bonașeu. Grăbește-te, bănșie. Moșul plătește, e învrăgostit foc. A, așa foc în gheața apele. Poate că domnul Bonașeu dorește vin alții. Ce Și de vin Să și de vin Da. Domnul, domnul, domnul, domnul Român, mi da, dar eu știți. Nu beau decât viștii. E bine, sunt păjarele de apă minerală. Sun clapon clapon la ta. Trei sunt, eba nu patru o pulpă de vițel, cinci scaune și zece vatfuri și o față de masă. Oh, dar ce observ? Nu avem nici masă. La o parte, domnule Bonacieux, aducem una de la mâna ta. Da, domnilor, da, a a aduce, domnilor, a? domnilor, mă vă implor. Au să-ți ieșiunțile! Da, da, mea, n-am avut timp să alegă, de aceea am adus un coș întreg. Oh, oh, bine, domnilor, domnilor, vă conjurg, sunt suferin. Mă meţi ucide. Nici o grijă. Pentru dumneavoastră am adus niște pezme. În <laughs> cinstea mirelui, domnul Bonaciu, odată! Viva! În cinstea frumoasă Constanţi de preor. Viva! Viva! Viva! Lance. Pentru domnul Bonaciu, încă cinci sticle! Şi oh, un Japon! Şi murături, murături! Domnilor, domnilor, vă conjur Mă, bici. Bici. mă, cujur, mă ruinați, Hmm! Să nu te plâng cu șamponul Duc la porul înapoi. No no, no nu mă mai căsătoresc Și dacă până mâine Nu-mi plătiți totul O să mă plâng poliție ah, E bine înții sale Mai să ții sale Și am să-mi plâng E cins dacă nu-i mă nasc Viva Viva Viața e dulce Dulce s-o trăim Te ai de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 Da, măsiniare. Ai procedat discret? Morții nu mai vorbesc, eminența voastră. Curierul zace undeva într-un puț părăsit. Mm, morții nu vorbesc, e drept, dar se vorbește uneori de ei. Nu prea mult, excelență. Bastilia e la o azbârlitură de băți. Perfect. Ados scrisoare. Poftiți, excelența. Mm -hmm. Da. Mereu aceeași poveste. Scăpați-mă de cardinal, scăpați-mă de cardinal. Ne poftim, Cere împăratul Austriei să facă presiuni pe lângă rege pentru înlăturarea mea. Săptămâna trecută a scris același lucru regelui Spaniei, fratele ei fără îndoială i-a scris lui Buckingham. Nu, măsești, nu era nevoie. Lordul Buckingham a fost personal la Paris. Ce? Si, Ți-ai pierdut mințile? Când? Zilele trecute. De unde știi? Mi-a comunicat Milady de Winter. Milady la Paris? Va așteaptă la Palatul Tremui. Uh -huh. O voi vedea. Răspunde-i, Jussac. Buckingham... A văzut-o pe regină, nu-i așa? Da, mă, La L-a stricurat la louvre noua cameristă a, a reginei, Constans Bonacieux. Să fie pus în lanțuri, torturată, să spună tot ce știe. Depresor, excelență. Numita Constance are încredere de plin în tutorele ei, negustorul Bonacieux, care este argentul nostru. Aha, ha, aha, aha, aha, Da, prea bine, Doamna Laplace, fosta cameristă A mărturisit la tortură că regina i-a dăruit lordului Cele 12 ace cu diamante Cum? Pe care le primise de la majestatea sa regele Cum? Ce spui? Repet Regina a dăruit lordului Buckingham cele 12 diamante Jusac, dragul meu Ai controlat? Monsegniore, diamantele lipsesc din casetă Regina nu le mai are ah. Dumnezeu să te binecuvinteze fiu meu pentru această informație Hai. Ține o mie de taleri Hai. Ești un om neprețuit ah, Fiindcă veni vorba, se spune că ai fost rănit Nu prea grav, măsignore După cum se vede, mi-a o ureche <laughs> Că de obicei, regele i-a scăpat pe ticăloșii lui de muschetari de spânzurătoare, oprindu-le drept pe pedeapsă doar solda. Dar nu e nimic. Vestea pe care mi a adus-o face cel puțin câte o sută de muschetari spânzurați. <laughs> Curând vom respira ușurați. Voi scăpa de regină, voi scăpa. Voi scăpa eu de ea.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 De câte ori pierde Regina? Pierci partida. Oh, exagerați, Majestate. De altfel, scrisoarea de față dovedește că puteți pierde anumite partide păstrându-vă Regina. Oh, te gândești la Regina Franței? Păi, da, Majestate. Erai convins de pildă că scrisoarea aceasta e adresată Lordului Buckingham. Când coloia trebuie să ajungă în mâinele vărului său.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 Dumneata și si regina oh, oh, oh. Oh. Nenorocirea este că pe regină o iubesc Dar n-am încredere în in dânsa Iar în dumneata am încredere Fără să te pot iubi În ce mă privește ca ministru Mi-e suficientă încrederea regelui Și si iubirea lui Dumnezeu Bine mutat ce se aude cu La Rochelle? Oh, eretici, ăștia blestemați vor fi zdrobiți în câteva luni, dacă. Dacă? Dacă nu intervine Anglia. Anglia? Anglia? Dar nu te înțeleg. Rapoartele arată că Buckingham intenționează să ajute pentru citii de hugenot din La Rochelle. Dar Buckingham e catolic.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 10 zile. Ma è gioccio partida? Ad ci si pierduto di un'ainte. E uh, va? Va fi o partida tare, majestate. La cer, regge regele han per regina